Я скоро помру. Побивається мати. І став коло постелі тато. Неспроможне й слово вимовити. Душа скована. Це кінець. Нестерпною іскрою пронеслося в свідомості. Враз Мирон Данилович застиг від холоду, що псипав груди. Здавалося, серце западає в яму. Так пробув довго коло первістка. Виняв з кишені коржик, і поклав синові в руку. Чути, яка холодна долоня в нього, і зовсім безвідна. Очі далекі, дивляться, але не бачать. Заснув, чи забуття горнуло. З годину, поки син дрімав, були всі тихо в хаті, на вшпиньках переходили і розмовляли пошепки. Коли ж він прокинувся, проказав спокійно. Гарячої води хочу напитись. Глянув на коржик і почав їсти, як звичайно. Мати швиденько взяла хватки і витягла з печі чавунець. Там біля золи тримала трохи юшки. Поставила на припічку і шукає кухоль. І не знайде вкрай розгублена. Зрештою, відшукавши, набрала юшки. Дрібно затокотів кухоль об чавун. Син пив. Вона ж дивилась на обличчя його, як на присуд собі. Чи застанеться Микола жити з ними? Чи будуть покинуті? В порожнечі, як у пирі вночі. Його очі світліші, ніж перед дрімотою. Дожував коржик, повільно смакуючи. Батько переломив другий коржик надвоє і наділив менших. Хрумкали і підходили до печі запивати юшкою. Бачивши, як мучився, старший братик були й досі налякані. Загроза проминула, але материна душа в тривозі. Страх збільшився вмить, бо у Миколи над колодками крізла сміття видно. На припухлих і розірваних місцях просочилась вода. Мало не закричала мати, як побачила рудину живого тіла синового. Митнула шукати чистої полотнини і, знаходячи ранки, Перев'язували їх. Після того Микола знов заснув. В хаті тиша. До самого надвечір'я. Коли ж зайшли сутінки? Мирон Данилович найтихішим шепотом розповів дружині, як навідувався до Самохи. Згадав про чутку, що дехто їздить хліб шукати в місті хоч то небезпечно. Ловлять і завівши в глухий степ кидають на погибель, або в яруги звалюють. Не знати, чи правда. Дружина схопилась при згадці про хліб. Спробувати можна, бо вже смерть. Від тих, що хапають, можна втекти. Всіх не піймають. Під час розмови побачили. Син піднімає руку. Розпачливо. Ніби тоне в рідці і знак подає, захлинаючися і б'ючися останніми зусиллями. Підбігли до нього. Але він зітхнув, як з важкої гіркоти і стих. Не поворухнуться уста і в її не здригнуться вже недвижні, втекло життя від них. Мати припала, мов прикипіла кістками рук. Здавалося, втратила розум, і от смерть їй саму звалить, терпіння, що проривається, товкавилення хто не плач. Поруч неї стояв батько, тінь людини. Рідко йшла, як огненна сльоза по безкрівній щуці. Діти коло них трущаться від тривоги, ловлять руки мамині й татові, наче незносимий мороз обів'ї, і хочуть зігрітися Не стало в них брата, що завжди був мирний, теплим словом. Ніколи не крикне. Тільки гляне тихими очима. Підожде, думаючи щось, ніби зовсім стороннє і гарне, тоді зробить, про що вони просили. в добрістю братик їхній. І навіки такого другого не буде. Вони гірко покинуть без нього. Пізно ввечері, білеючи сорочкою на грудях, що до них меряхтіла свічка. Лежав Микола в другій хаті. Було холодно.